Angeluko hondararentzat eta ingurumenarentzat kalte handia izan bada, Clodo Liv Angeluko auzapezak gogorarazi nahi izandu, txarrena ekidinal izan dela gesbaita biktimarik izan. Oui, je crois très clairement qu'on a évité pasko zepa lambda lamda, zepa inofore irben, tre frekante. Zua, ustaiaren ogoi tamarran, arratsalde bukaeran piztu zen orok bat estadioren eremutik, mutik, sutea bortitza izan zen eta berreunda sortzei suiltzaia eta bisute gazkinen lanari esker, sutea kontrolatua izan zuten goizeko bosterdietan. Joseph Bonzon, Pirinio Atlantikoetako suiltzaien komandanteak, sutea hain bortitza eta eskarra izatearen arrazoia gaipatu dizkigu. Il y a ce contexte, température très chaude, des vents violents, une, une vegetation qui est très sèche, une vegetation basse qui est très dense, tout ça a effectivement le, le feu et, et surtout le fait qu'il soit aussi vigoureux et qu'il soit parti aussi vite. Basuaren jatorriari buruzko berririk ez da, gogorara dugu. Baionako hausitegiak inkesta bat abiatu zuela, eta suak giza jatorrikoa dela jakinerazi zuela orain ikertzeko dago naita biztua izan oteden. Angeluko hauza bezakerrandu, ez ez zagun baten kontrako salak pausatu dutela. Eta torkizunera begira, oiana berrera ikitzeko asmo agertzeaz gain, Claude Olivek azken aldian sortu diren zurrumuru edo polemikak ere isilarazina izan ditu. Eremu urbanizatzeko asmoari buruz argi eta garbi esanez pa al centimetre pa no centimetre sera ouvert aquest conjunt urbanització Ba momentuz, sibertako oianean kiskalita geratu den eremuaren segurtasuna bermatzeko lanian segituko dute, etxe bizitzen edo biden ondoan diren zuaitz arriskugarriak moztuko dira, basoaren zaintzen segituko da, eta momentuz, sarbidea debekatua izanen da publikoaren zat.